Susret samaričankom. Poglavlje četvrto. Kada Isus dakle dozna da su farizeji čuli kako Isus pridobiva i krsti više učenika nego Ivan, premda sam Isus nije krštavao nego njegovu učenici, ostaju u Deju i ode ponovo u Galileju, a trebao je proći kroz Samariju. Tako dođe u samaričanski grad zvani Sihar blizu zemljišta, što ga je Jakov dao svome sinu Josipu. Onda bijaše zdenac Jakovljev. I umoran od putovanja, Isus je sjedio pokraj zdjenca. Bilo je to oko šestoga sata. Neka žena iz Samarije dođe da zgrabi vode. Isus joj rekne, daj mi da pijem. Njegovi učenici naime bijahu odšli u grad kako bi kupili hrane. Samaričanka mu na to rekne, kako ti Židov iščeš da piješ vode od mene, Samaričanke. Jer židovi se ne druže sa Samaričanima. Isus joj odgovori, da si znala dar Božiji i ko je onaj koji ti govori da mu daš da piješ, ti bi u njega bila, zaiskala vode, žive i dao biti. Žena mu rekne, gospodine, ni zgrabiti nemaš čime, a zdenac je dubok, Otkuti ti onda voda živa? Zar si veći od našeg oca, Jakova, koji nam dade ovaj zdenac? I on sam je iz njega pio i njegovi sinovi i njegova stoka. Isus joj odgovori, ko god da pije od ove vode, opet će ožednjeti. A ko bude pio od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvorom vode koja navire u život vječniji. Žena mu rekne, gospodine, Daj mi vode da ne žeđam i da ne dolazim ovamo grabiti vodu. On joj odradi, idi, zovni svoga muža, pa dođi ovamo. Žena odgovori, nema muža, rekne joj is Dobro si rekla, nema muža, jer si imala pet muževa i onaj kojeg sada imaš nije ti muž. Istinito si rekla, rekne mu žena. Gospodne, vidim da si ti prorok, očevi su naši, Klanjali se na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalemu mjesto gdje se treba klanjati. Isus joj odvrati. Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kada nećete klanjati Otcu ni na ovoj gori ni u Jerusalemu. Vi se klanjate onome što ne poznajete, a mi se klanjamo onome što poznajemo, i je spasenje od židova. Ali dolazi čas i sada je kada će istinski Klanjači, klanjati. ocu u duhu, u istini. Otac doista i traži takve da mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i istini. Rekne mu žena, nam da dolazi Mesija koji se zove Krist i kad on dođe, sve će nam objasniti. Isus joj odrati. Ja sam, ja koji s tobom razgovaram. I to dođu njegovi učenici te se stadoše čuditi što sa ženom razgovara, ali ipak nijedan ne reče šta tražiš ili šta razgovaraš sa njom. A žena tad ostaje svoj krčak pa ode u grad i reče ljudima dođete vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam učinila, nije li to Krist? Oni iziduše iz grada te dođoše ka njemu. A učenici ga umeđu vremenu nutkali, rabi jedi, ali oni im reče, imam za jelo hranu o kojoj vi ne znate, Onda učenici govorahu medisobno, da mu nije ko donio jelo, rekne im Isus. Moja je hrana da izvršim volju onoga koji me posla, te dovršim djelo njegovo. Ne kažete li, još četiri mjeseca pa dolazi žetva. Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja, već se zlate za žetvu. A žetalac prima plaću i sabirje rod za vječni život da se radije zajedno i sijač i žetalac. Tako se obistinuje poslovica. Jedan sije, drugi žanje. Ja vas posla da žanjete ono oko čega se niste trudili. Drugi su se trudili, a vi ste ušli u trilu njihov. Mnogi Samaričani iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svedočila. Rekao im je sve što sam učinila. Tako da su ga Samaričani kad su došli ka njemu molili da kod njih ostane. I ostade onde dva dana. Još ih je mnogo povjerovalo zbog njegove riječi, a ženi su govorili, ne vjerujemo više zbog tvoga kazivanja, jer smo i sami čuli i znamo ovoj uistinu spastelj svijeta. Isceljenje sina kraljeva službenika. Poslije dva dana ode odande u Galileju. Sam Isus naime posvjedoči da je prorok bez časti u svom zaučaju. Kada dakle dođe u Galileju, Galileci ga primiše lijepo. Oni bijahu vidjeli sve što je učinio u Jerusalemu za blagdana, jer su i sami bili uzišli na blagdan. I dođe ponovo u kanu Galilejsku gdje bijaše pretvorio vodu u vino. onde bijaše neki kraljevski službenik čiji je sin bolovao u kafaranumu. Kada čuo da je Isus došao iz ljudeje u Galileju, Ode ka njemu i stade ga moliti da siđe i izliječi mu sina koji je već bio na umoru. Isus mu tada reče, da ne vidite znamenja i čudesa, zasigurno ne biste povjerovali. Rekne mu kraljevski službenik. Gospodine, sijeđi prije nešto mi dijete umre, odvrati is: Idi, sin tvoj živi. Povjerova čovjek krijeći kojemu Isus tada reče te ode. Dok je još ilazio, njegove mu sluge pritrčaše u susret, govoreći da njegovo dijete živi. Ispita je, dakle o satu u kojemu je bilo bolje, a on mu rekoše, jučer u sedmom satu pusti ga ognjica. Otac onda uvidje da je to bilo u onaj čas kada mu je Isus rekao, sin tvoj živi, i povjerova on i sav njegov dom, a ovo Bije drugi znak koji učini Isus došavši iz Judeje u Galileju.